Eta horien babelen sabiak alde bat erotzita kolorei buruz ez zuen behar dugu, baina ez, gure kolorei buruz, oie gutxi asko ezagutzen ditugu, baina gaur, naturari begirazan ikasteko lezioa eskeniko dugu, naturaren koloreak ezagutzeko aukere izango dugulako, kide helo jarrakokidea ratxaldeon, kalorea, bueno, polita bai, eh? no, naturarenak bereziki, baina beste funtzio bat ere betetzen du naturan koloreak, bai. funtzio desberdinak, funtzio eta du. atalka sailkatu ditugu. Bai, Sailkatu egin egiten ditugu. Lehendabizeko bai. sailkapenean kamuflatzeko balio dezake koloreak. Bai. Eta nork erabiltzen du eskutatzeko edo kamuflatzeko kolorea? Bueno, eh, adibide tipikoena kamaleo ya. Bai, Denek ezagutzen dugu bai. eta gainak kolorez ez bagarrika e... ...kamuflatzeko kolorea bizik eta kolorez aldatzeko gaitasuna. Daukana, baina, bueno, kamaleoia... aparte parte, ba, beste... Ba, ...bizidun asko. erabiltzen dute, batez ere... Ba, ...intxektuek eta... Bueno, ...baina hortako eh, animaliek, ez? Baina, baita ere, ba, bueno, animalia... ...undia gotan, baina baita, zenbaita dibide. Baita, dibidez, tigreak. Mm -hmm. e, Hauria oh, rigarria da, ez da? Zetigre berez oso kolorek bizitza dituzte? Bai, e, izaten dute, bueno, arre... ...kolorea eta gero, bapuntuak... ...okiten mm -hmm. dituzte, beltak bai. edo ilunak... Edo... Eta badirudi ba, hori erabiltzen dutela e, ba, bueno, bizkeienak bizidelako baitzalak eta argiguneak dauden lekuetan eta pixka bat ba, e, ba kamuflatzeko eta inguruneakin bateiteko ba, erabiltzen dutuztelako koloreako beto izatu izateko. E, eta beste amoztatzeko. Bai, baina, eskutatzeko. Tigreak bueno, ez, ez da gutela lako ber, un e, día un día beste es, gandik eskutatzeko, ez, baina baina azkarra dira, eh? e, Eta hor. Horregati <gül> dute duten kolorea. Horren osango dugu, eh bai, kamaloian oskin, sektuek, eta arrañak ere bai. Bai, arrañaek ere bai, hori or... Ba, etxetan guztiok ikusi dugu, arrainiak alde batetik e, ilunak dira, azal gogorra duten aldetik mm -hmm. ilunak dira, eta besta aldetik ba, kolorea argia dute. Eta hori da, ba, bueno, ba, kamuflatzeko e, aldi iluna, e, ba, gorazko aldean, ba, ikerian dodenan gorantzakitzen dute, eta hori, ba, bueno, zerutik ba ilun ikusten denez, ba hegastiek ba ez izatu, taldeantziz bazpitik e, itxasoa argi ikusten denez, ba, azpian bizi denek ere, ba ez inditzutaizatu, ba besteko. Bueno, ba kamuflatzeko e, kolorea erabiltzen da, naturan, baita arrotasona nierazteko ere. Gorra ba. tera gero valido. Eta bai. eta nola da hori? Bueno, diraztako kolorea. Bai. kontua dunguta. da kolore, ba, biziak eta kolor ikusgarriek, ba, lotzen diela, ba, osasunarekin, mm -hmm. eh, osasun txogoteekin, askotan ezantzose kolore. Kolore ona, xarra, dokasun, uh, bai, bai. gaxo da gonean edo bai. ona, ba, osasun txo Eta bueno, ba, hori lotzen da, ba, ba, ugaltzeko gaitasunarekin. Normalean izaten dira arrak, kolore oso biziak, ba, baino biziagoak askotan, eta ba, bueno, bak horrek haimeak e, lotzen du ba, osasunarekin eta ugaltzeko gaitasunarekin ta harroiek ba aukera handiago ba daukate e, ba ugaltzeko eta zebran kasua oso oso da bai ta polita da zebran kasua oso, oso, oso polita oso polita has hemenagoa sagartatzen da, da. ez eh? bai zebrak ba hola pentsatzen lenengo aliz pentsatzen badu badidu pa oso klore bizia da daukatela txuria ta beltza eta edo bai. sain tokitan ikusteko moduko bai garriak oso baino kontua da bueno taldetan ibiltzen diela ta ordun ba arrapakari batek ba zailtasunak dauzka, ba taldean dagoen, dauden zebrak, ba, bat nun asten den ta bestean bukatzen den... E, erotu egiten ditu. Bai, e, diferentziatzeko edo, e, ba, hankak, e, zangoak eta, bueno, kurputzeko atalak diferentziatzeko eta horrek, ba, iza, ba, asko sailtzen du, ba, marra hoiek, ba, distorsinatzen dut forma. Eta, bueno, horrekin, ba, ba, bestu egiten dira, oso uhum. efektiboa da. Bai, bai, ikusten dute, tatximiletek? Ba, bai, tatximiletek ere, kasuntan egiten duten askotan da, Eh, kolorea baino gehiago erabiltzen dituzte formak. Bueno, kolorea baita ere, baina Bain, animalia asko keza, gaitar hori, baina berazek etzimila. Chimeta ke batez ere, eh ba bueno, e, ala, begi itxurako marrazkiak eta ordun ba ba harapakari iruitzen saie edo, ba, e, oso animalia hundi batek begiratzen ari dielata, ta azken finant chimela betater ke goazira eta hori bueno, ba, erabiltzen dute ba, formoiek, e, ba besteko, eta arrai batzuk ere bai erabiltzen dituzte alako kontuak. Azkarra ointza bada, eh, natura. Bai, bai, bai, o, kolorean izkuntzaren kontu oso... honekin osagoza kuriosok agartzen dira. Esate baterako, kolorean izkuntzak honetarako eh, ere balio du. Kontuz nirekin esateko. Horretarako uh -huh. ere badago kolorea. Arriskoa bai. bai, hori e, badao dezen bat kolore, kolore unibertsalak, deitzen dienak, eta dira beltza e, ba, kombinatuta edo horiarekin, edo gorriarekin, edo laranjarekin. Hoiek dira batez ere gehienak erabiltzen dienak. Eta hoiek e, adierazten dute arriskua. E, bai, izan ditek edo ani eta arriskua eh ni kolore horiek bait ba, beste espezie bati ni izatu nahi nauen beste espezie bati aderaesten diot ba arriskutsua naizela edo posoitzua naizelako mm -hmm. edo bajateko oso zaporetxarra dudalako edo bezleako <laughs> <laughs> esaugarriak dituralako eta hori ba, bueno, baita oso tipikoa da bai inektuen e, munduan e, ba bueno baita ezaten dute gainera, animaliari pozontzuena igel badela baina horia eta hmm. eta urdin argia da ezta Eh, pasa es ki esta kitxine, baino bai, zentxuna, eta oso oso kolore politaak eta garturatzen zara ta sentazu. Ah, bai polita, ze polita, bai. da eta hori, <hazory> bueno, hori beste espezieek eh, ikasten dute, eh. Ba daudela, ba, dira eta bueno, hor badago parte bat, ba, duguna, ba espezie daukatzela memoria bat eta parte batean memoria bat, orduan identzifkatzen duzte koloreoiek arrizkoarekin, eta beste alde batetik baikasten dute, ba, probatuta. Ba, behin di, edo probatu, bat da, dagoen ja. zerbait, ba, ikasten dute, batuta identifikatzen kolore hori, eh, ba, elikagaido txarra, jateko txarra den. Eta lan egin bat dugu on, besta hortan esatzen duela hori, baina hori horia, eh? mm -hmm. e, limoiaren koloreko igel bada, eta hori esatzen zuten, ez eh? dain kolore polita eukita, ez da kalte garri ezan, gortuan insektua gerturatu ditan zirela, eta berak aprobitzazen duela hori engainatzeko. Aiz, ge, naturazo. Kolorekin ere e, horretarako ere balio duelako, ez da, idear mm -hmm. engainatzeko kolorea Bai, bai. Kontua da, animari batzuk e, koloreiek dituzela eta benetan arriskutsuak dielako eta beste batzuk ba, bueno, oso ba, inteligenteak oso abileak direlako. Eta esatute, bueno, ni ez nahiz arriskutsua, baina, bueno, olako kolorea jarriko ditut, imitatuko dut ba, beste horren kolorea edo beste horren forma, eta ola, ba, ba, beste, ba bestea lortuko dut, hori uli batzu dute, zugeik ere bai, eta, bueno ez da, konveni e, ba, espezia asko horretara jotzea zehortun azkenen ba, funtzio horrek edo koloriaren funtzio horrek ba, etzuen esertarako balio izango, mm -hmm. zeh, bueno, asken, arrapakariak, zangulukelako, bueno, badakit amartik bat txarra izango dela, eta besteak bat bueno, irusurtu bat zuen dela, eta ba, arriskatzen gona iztajan egin gora. <risa> Nien gainatzen ari dira, baina, bueno, nik eren gainatuko ditot, ez da? <risa> bueno, bai, kostan duzu eh, memoria du koloren kasuan bensat, naturak eta hori, erakostan mm -hmm. diguen, gainatzeko kamuflatzeko, arrotasunadierazteko eta nirekin esateko koloreak erabiltzen dituzte lako. Baida erkarta, noskarrik askolezia gatik. Vale, suei. Gero arte, agor, agor.